«Я майже ладна позаздрити, – сказала Юлія, – ладна позаздрити твоєму хистові малювати дерева й кущі, гори й озера такими самісенькими, як вони існують у природі. Але я вже знаю, що якби навіть уміла малювати не згірше за тебе, мені б ніколи не вдалося відтворити всю красу пейзажу, і чим кращий краєвид, Тим більше була б моя невдача. Я б так милувалася та втішалась ним, що й забула б про малювання. При цих Юліїних словах на обличчі князівни майнула усмішка, досить дивна для шістнадцятирічної дівчини. Майстер Абрагам, який часом висловлювався трохи чудно, казав, що таку грум'язів на обличчі можна порівняти зі жмурами на поверхні озера, коли в глибині його щось небезпечно вирує. Одне слово князівна Гедвіга усміхнулася. Та тільки-но вона розтолила рожеві вуста, щоб заперечити простодушній Юлії, як десь поблизу залунали акорди, надиво гучні, просто шалені аж не вірилося, що то може бути звичайна гітара. Князівна так нічого й не сказала, і разом з Юлією вибігла з рибальської хатини. Тепер мелодії ішли за мелодіями, поєднані найчудернацькішими переходами, найдивовижнішими низками акордів. До музики долучався дзвінкий чоловічий голос, який то наспівував ніжний італійський мотив, то раптом уривав його і починав поважну сумну пісню, то переходив на речитатив, то промовляв під музику лише окремі слова, виразно акцентуючи їх. Ось він настроїв гітару, знов узяв кілька акордів, урвав гру і ще раз настроїв гітару. Голосно, ніби сердито, вимовив кілька слів. Знову полились мелодії, знову настроює гітару. Зацікавлені дивним віртуозом, Гедвіга і Юлія підкрадалися все ближче і нарешті побачили чоловіка в чорному вбранні, що сидів спиною до них на уламку скелі над самим озером. Це він так химерно грав, то співаючи, то промовляючи якісь слова.